ezimez behar dugu useimena egia san nahikoa ahztuta dugu zentzua ezta baina izugarrezko indarra duena bai bai kuriosoa da ba errealitateaz eta askoz garrantzi geio ematen diogula entzumenari eta nola ez ikusmenari ikuzentzutekoak ba jangaituzte eta ba useimena oso ahztuta ukagu, baina hala ere nikuzte dut en el fondo <laughs> o garela oso oso garrantzitsua dela ez dakit en, Ba zerbait zu zaitzen dugunean gogorarazten digulako edo badu almen bat beste sentzumenak ez dutenak. Ba hori lotuta dago oroimenarekin eta igual horrekin bai jabetzen garela Ba, garrantzia. Ba, igual txikitako saibat berreiro antzotan dugunean, dasetan duzu, os, bai. Bai, eta ekartzen Gohan dizkizu hori da, eta gainera ez da lotzen e, kertakizun konkreto batzuekin baizik eta emozioekin. Eta hori dena, bueno, aztertuta dago, bagarunean dauden egiturekin lotuta daudelako usaimena eta oroimena, eta bai, dirageio, ba hori, ba ez kertakizunak bera, baizik eta emozioak horarazten dizkizu orduan hori ba, ba bai, ba konturatzen gehiat desberdina dela. Uhum. Eta desberdina da baitare, badire zaporeak izendatzeko eta koloreak izendatzeko, iztegi aberatxa daukagu eta, bueno, iztegu bakarrik ezaten zeru kolorea dauzkagu, e, buf, urdin pila bat eta, eta bakoitzabere izenarekin. Usainekin ez zaigu hori gertatzen, ez dakizkigu usainen izenak, Ba oso saiak egiten zaizkigu deskribatzeko baina berrogeita 50 usain primario hartzeko gai garea, oso bueno, garrantzua ba, ba da. Eh, Kolorea galiz, ba ba iru, uh -huh, iru. primarioak eta uh -huh. eta zaporeak lau. Ordun ba, gutxi egilandu dugu zentsua baina oso garrantzitsua izan uh -huh. dugu bezalaxe eta usaimenareki